Вернувся до свого місця і став мовтінь. Моя поразка теж, тихо признався Олег. Друга, після нещастя серед картин. Мабуть, протягнеться, доки буду приготований. Винен я в чорній розгрі. Більш ніхто, спростовує стіл, невідривно глядячи на покійника. ЗДОБИЧ БАНК Небозвід над нічною марою великанського міста сподібнився до склепіння печі обкинутого вогонь і сизу димовизну з перемінними просвітами крізь неї. Всюди перекочується глухий шомінецький гуркіт від руху на незлічених вулицях та площах. Потроху стихає, зліва на розі світлиниться банк із височезними роззолоченими дверима у фасад палацу. Здаля, під стіною, сидячи на стільчику і простягнувши дерев'яну кульгу, замість лівої ноги літня, жінка грає тужливо на скрипку. До приполу їй накидано срібнячки. Через перехрестя, біля протилежного рогу, збоку стоїть відкрита непозначена автомашина. Там Берчинал і там Чойс. При його власних підсумках тихою мовою. Тепер горним жеврій музикантові за комір, бо обличчя його впливає глибоком не свої справи. «Берчинав, але підозра непевна, і ти обіцяв при переході через карниз зоставити бронзуватого в спокої». «То було. Обставини грізно змінились. Мусим зігнати його з овидів, бо постійно стерчить на лініях трафіку. Ти ж сам бачив, як він тривожно оглядається, коли насідаємо автомашиною на п'яти. Або зрізаємо перехід вулиць, ревучи сиреною, чи вискакуємо передніми колесами за його спиною аж на східці до дверей. Бачив? Діє». «Світу з женем, тут не жарт», – Берчинав. «Чи не досить клопоту смерти студента? Одна нечесність в'яжеться з другою, чи огидно? Погані вихватки мстивих блазнів. Нехай, для притоку золотої води часом прорізають канали в болоті. Відігнали музиканта і тепер розіграєм п'єсу одну з наших. А глянь, родистий на хаба вернувся. «Чого? Я ж знав, висліджує нас». Він тут підглядати наш другий трафік, банковий. Справа запахла труною. Бредучи щось записує, нотатки, споміченого, певно, для слідчих, підходить до жебручої скрипачки. Чого?» Берчинал. «Просто. Кинути срібну монетку її, якщо вечора робить, мовляв колега з музики. Коли ми з сиреною цькували, він забув про внесок. Тепер вернувся». Діставши від Олега Срібняк, хитнула головою на знак подяки – і перестала грати на мить, усміхнулася, пригадавши якусь люблену річ, і повела в мелодію смечок. Олег, що відходив, відразу обернувся і застиг з несподіванки, потім, слухаючи, полі віддаляється. «Перевірим», – запевнив Чойс, – «тут крутиться одно оковухо з моїх». На його вривчастий сигнал з дрібними повторами приколивалася сухорлява, обдріпана фігура в видимій Півтверезості Стеже брудастов, в чому справа? На ходу він записує В книжечку, звітується фігура Знаки там телеграфні, звичайно, на секрет Ну-ну, надзвичайно Як виглядають? Таємничо, ряд ліній Як дроти на телеграфних стовпах Є, і почислити встиг Із заліктя п'ять А по них умовні крючки Як порослі зернятка Але хвостиками не вгору, а рівно наниз. Нотні знаки, підказує Берчинал, мабуть для звуків, ще зринають на слух. Чойс роздосудувався на фігуру, марш назад, ходи як мара за ним. Що я сказав поганого? Фігура ображена, відійшла і розпливлася в темрізні. Музикант пішов. Як завжди, жебрачка теж забралась, розчислює Чойсь. Гаснуть огні серед пустки, а якраз в ній наш обіг. «Ваш з людцями, ваш!» – поправив Берчинал, чомусь похмурно на душі, як від низьких хмар повних грому. «Хай з наркоманами ти склав тенето на золоту форель, а нащо з дряпачами сейфів?» «Нащо? Особливий обіг. Відразу багатий пожин золотого колосся. Чи колосся, чи адських колючок. Або багата кров. Гляди, будівля Банкова воздвиглась, як склад магічної сили в панівний вжиток». Пешніша, ніж декотрі храми для молитви. Однак на добробут і нам обом чого руйнувати. Скорб пронизує груди, по змійному гостро. Ми в покорах пекельській пристрасті.